אז ערב טוב לכולם, באופן רשמי אנחנו נפתח את זה, את השיעור שלנו היום, בתפילה שמה שאנחנו נלמד היום יהיה ברכה בחיים שלנו, לא רק שלנו, אלא של כל מי ששומע את ההקלטה הזאת, שבאמת אלוהים יפתח את הלב שלנו אליו, זה התפילה שלי, שהדברים שאנחנו נלמד היום, יהיה להם כוח פעיל בחיים של כל אחד מאיתנו, אמן? אמן ואמן. שאלה ראשונה שקיבלתי מאנה, שאלה אה, מאוד אה, חשובה, חכמה. משמות, שמות פרק 15, כן, היא חכמה, והחוכמה שלה כמובן מגיעה מאלוהים, נותן אותו אללה. לכל מישהו, ירא אותו, נכון? שזה. כתוב, אה, ראשית חוכמה, יראת אלוהים, אוקיי, ראשית חוכמה, יראת אלוהים. אז... אה, שלמה מלך. מדוע... בעצם אלוהים הוא הרופא שלנו, למה אנחנו צריכים אלוהים? אם אלוהים לא שולח מחלות, מדוע הוא רופא? זאת השאלה. אוקיי? אי, אז בואו נפתח פרק 15 בשמות, ואנחנו נקרא את זה שם, ואז זה נראה שם. מה אלוהים יכול ללמד אותנו. שמות פרק ט"ו, זאת אומרת 15, פסוק 26. 15-26. כן.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 קודם כל, כשאנחנו חושבים על המושג של רופא, אנחנו מבינים שיש בעיה שהרופא הזה צריך לפתור. בדרך כלל הבעיות האלה קשורות למחלות. עכשיו, מה הם בעצם מחלות? מחלות הם חוסר סדר בבריאה שאלוהים עשה. זאת אומרת, הבריאה שאלוהים ברא התקלקלה. הסדר המושלם שהיה כשאשר אלוהים ברא את האדם הופר. להפרה של הסדר הזה קוראים מחלה. המחלה היא פוגעת בגוף האדם בכל מיני סוגים של צורות, מצורות כאבים, מויזואלית, מכל מיני צורות מוזרות של פגיעה בגוף שלנו. המחלות מונעות מבן אדם קשר עם אלוהים, קשר ישיר עם אלוהים בצורה טובה, הן פוגעות בנו במוח שלנו, בדרך שאנחנו יכולים לתפקד, להיות הורים, דרך שלנו להיות ברכה בשביל אחרים, מחלות זה דבר שאלוהים לא רוצה שיהיה לעם שלו. לכן הוא אומר, אם תעשו את מה שאני אומר, כל מה שקרה לאחרים, אני לא אשים עליכם. Okay, אוקיי? לא, לא, לא, יש, לא ישים הלחם, eh, כי אני אדוני רופאיך. עכשיו, מה זה רופא, רופאיך? רופאיך זה רופא שלך, נכון? נכון. רופא שלך, eh, בעצם כתוב שאלוהים הוא זה שמחזיר שמס... eh, את הסדר על כנו. איך הוא עושה את זה? איך אלוהים מחזיר סדר על כנו? הוא מצווה וזה ככה הופך להיות. אפילו eh, במצבים בלתי אפשריים. למשל מצב בלתי הפיך שיש חוסר של משהו בגוף משהו נורא ואיום של אחד מהאיברים לא מתפקד לאלוהים יש את היכולת לברוא את זה מחדש כי הוא, הוא לא רק רופא שמתקן הוא גם רופא שמבורא לכן הוא, זה ההבדל בינו לבין רופא אנושי רופא אנושי מנסה לתקן את מה שמקולקן אוקיי? או להשתמש במשהו אחר במקום, לשים אותו במקום משהו הזה. יש היום טכנולוגיה מאוד גבוהה ברפואה, אבל מאוד קשה לברוא בתוך הגוף של האדם משהו חדש, אלא אם כן אתה אלוהים. אבל אני חושבת שאלוהים, הוא נותן חוכמה לרופא. בטח. הוא נותן את העיונות נכון. האלו של הטכנולוגיה. נכון. הכל נאבד ממנו. אני מסכים, אני מסכים. אבל בכל זאת האנשים לא הופכים להיות אלוהים. לא, הם לא אלוהים. יפה. אז, לא אבל, אליי, אז אני, אני לא מזלזל בכוח של הרופאים, אני רק אומר שההבדל בין הרופאים לאלוהים זה שהם יכולים רק לעשות משהו שבקשר של מה שיש להם ובכוח ההבנה שלהם. אלוהים הוא בורא. זאת אומרת, אלוהים יכול ליצור דברים חדשים, מציאות חדשה מאין. זאת אומרת, מכלום. וככה אלוהים מרפא. עכשיו אלוהים... <עכשיו> אה... זה נכון, ההוכחה, מה שקרה עם לאה, זה... נכון. אין הסבר אחר, רק אלוהים. אז כאשר העם של אלוהים נמצא תחת החסות שלו, ומה זה אומר? <עכשיו> שהוא שומע בקולו, והוא עושה מה שנכון בעיניו, והוא שומע והוא שומר את כל החוקים שלו בעצם, אז הוא נמצא תחת החסות של אלוהים, ואלוהים משמש להם כרופא, אז הוא בעצם הרופא שלהם. הם בוחרים בו כרופא, אוקיי? אבל זה אומר שהוא לא נותן לך רע לקרות. הוא לפעמים נותן למה רע לקרות, אבל הוא יכול להחזיר את המצב לקדמותו. כן. אוקיי? הוא יכול להרשות. כמובן שיש מצבים שהוא לא מרשה לרע לקרות. כן, אבל לא, אבל לפי הפסוק ולפי כל הפסוק, שכתוב שאם אתה תשמור, אז אני לא אביאה לך את כל מה שקרה. אז זה בעצם מה שזה מדגיש, בגלל שבעצם הוא זה ש... מרשה לזה לקרות. נכון. אז תכלס... כן. אבל אתה, את חושבת שלמצרים הוא הרשה לזה לקרות הוא שם את זה עליהם? הוא שם את הוא שלח עליהם את המחלות או כן. שזה קרה להם במקרה. לא, לא, הוא שלח. זה לא קרה במקרה, אבל אני חושבת שהוא נתן לזה לקרות שלא לא, לא, לא הוא זה ששלח את זה. כתוב שכן. Okay, אוקיי, לא משנה. הוא ישלח עליהם, כן. אוקיי, okay, אז uh, אני לא רוצה לחשוב יותר מדי. אם כתוב שהוא עשה את זה, לדעתי הוא עשה את זה. אבל זה בסדר. אם כתוב שהוא עשה את זה, אז לדעתי הוא עשה את זה. אני לא צריך לשבור את הראש שהוא לא עשה את זה כי, כי לא נראה לי ככה. אם כתוב שהוא עשה... והיה uh, מטרה גם. ברור, ברור. הוא רצה ללמד אותם. המחלות שאלוהים שלח, זה לא כי הוא שונא את המצרים. למשל, מכת החושך, אוקיי? Okay? מה בעצם אלוהים רצה להראות להם במכת החושך? אתם יודעים שהיה חושך במצרים? איפה היה האור? בגושן. בגושן היה אור, במצרים לא היה. מה הוא עשה? אלוהים בסך הכל הוריד את המסווה, את החושך הרוחני. זאת אומרת, הוא הוריד את האור השקרי של המצרים. מה היה האור? אימפריה גדולה, זהב, הכל נפלא. פשוט אלוהים מוריד. הוא שם את החושך ומראה להם את האמת, אוקיי? היאור. היאור בשבילהם היה כמו אלוהים. מה הוא הראה להם? שהאלילות שהעליל... שלהם לא שווה כלום, כי זה בעיית שלו, היהור בפ... בפעם אחת הפך לדם. לא, אבל איזה עוד דוגמאות אוקיי, אני יכול לתת לך, תפתחי את מלכים ב', פרק עשרים, פסוק חמש. מלכים ב'. מלכים ב', מלכים ב', פרק חמש. Okay, לא, פרק עשרים, סליחה, פרק עשרים, פסוק פרק עשרים, פסוק חמש. אוקיי. פה, אה, מפסוק אחד כתוב שבימים ההם חלה חזקיהו ולמות, נכון? המחלה אה, שלו הייתה קשה, ואז ישעיהו בא אליו ואמר לו, כה אמר צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה. <laughs> בקיצור, אלוהים אומר לו, זהו, המחלה הזאת זה הסוף שלך. ולפי <laughs> פית? מלכים בית עשרים פסוק, מפסוק אחד עד חמש. ואז אה, חזקיה, אנחנו מכירים את הסיפור. התפלל ואמר לאלוהים תזכור את מה שאני עשיתי, אני, אני באמת הלכתי לפניך בלב שלם ובכה בכי גדול ואז ישעיהו מקבל מאלוהים בפסוק חמש מסר שוב ואמרת אל חזקיהו, שימו לב איזה רחמנות יש לאלוהים לילדים שלו, לב מאוד מאוד רך שוב ואמרת אל חזקיהו נגיד עמי, מה זה נגיד? המלך של העם שלי, נכון? פה אמר אדוני אלוהי דוד אביך, שמעתי את תפילתך, ראיתי את מה? ראיתי את דמעתך. ומה הוא אומר לו, הנני? הנני רופא לך, רופא לך. אוקיי, אז חזקיהו קיבל רפואה. הוא, מי היה הרופא שלו? אלוהים. <coughs> אלוהים בא אליו ומראה לו בעצם שהמחלה, שהוא הרשע, כמו שבמקרה הזה, שתקרא לו, שהוא ימות. אלוהים בעצם ידע כשהגיע הזמן שלו למות במחלה הזאת, okay? אוקיי? והמחלה הזאת של חזקיהו אה, הייתה אמורה להיות הדבר האחרון שקרה לו, אבל הוא התפלל, הוא בחר, ואלוהים נתן לו אה, 15 שנה. Okay. הנני רופא לך, ביום השלישי תעלה בית אדוני. יפה. אה, אז אנחנו רואים פה, אה, טוב, נחכה לאנה שתחזור, כי הלכה לפתוח את הדלת. כאן המילה רופא, יש לה שני פונקציות, רופא, מישהו שהוא באמת הרופא, ורופא מבחינת מרפא. אני רופא לך, אני מרפא אותך, אוקיי? אז יש לזה שני משמעויות שהן נכונות. אני הרופא שלך ואני מרפא אותך, אני רופא לך. אני רופא לך. אז זה אחד. באיוב, בוא נפתח באיוב. מה? אני לא ממשיך לשאלה השנייה, בואו נפתח באיוב פרק 13 ונראה רופאים מסוגים שונים. אם כבר מדברים על רופאים, אז אני רוצה שתראו את הצד השני, למה? כי לא רק אלוהים הוא רופא, יש עוד רופאים. ונפתח באיוב פרק 13, פתחתם? ג'וב באנגלית. לא יודע למה הם קראו לו ג'וב, אבל זה השם שלו. פסוק ארבע, מה כתוב? ארבע עשרה. אתם... לא, ואולם אתם, לא, שלוש עשרה פסוק ארבע. ואולם אתם טופלי שקר. מי אתם? רופאי אליל כולכם. מה זה נקרא? שלום. מה שלומך? שלום. יופי, יופי. תני לכיסא. בבקשה. אבוי. תני לי. בבקשה. בבקשה. פרשאלו סתם. אולי קצת מים. אוקיי, אנחנו נמשיך. שימו לב. בפסוק הזה אנחנו רואים פה... זה ארבע, נכון? כן, פסוק ארבע. שיש, איוב קובע שיש אנשים שהם רופאים, אבל רופאי אליל. אליל כמובן שזה לא אלוהים. רופאים שהם אינם מאלוהים. אתם חושבים שיש מצבים כאלה בחיים? אנשים שאינם מאלוהים מנסים לרפות מחלות? בטח שיש. אלוהים קורא להם רופאי אליל. רופאי אליל שהם אינם ממנו. פה הוא אומר, אתם רופאים משקר. אתם רופאים שלא שווים כלום. אליל. אליל זה איידול. כן, אבל הוא לא אומר... אבל תראי את המילה בעברית פה, אליל, רופאי אליל, כולכם. אוקיי, אז רופאי אליל כולכם. לכן אני שמח שאתם באים לשיעורים פה, אתם יכולים לקבל את המשמעות דרך המילים בעברית. נכון. זה לא תרגום אלא... אני לא, אם הייתי קוראת פה, אני לא הייתי מגיעה שזה נכון, נכון, רופא אליל. רופא אליל, זה באמת מושג. האמת היא שאני לא חשבתי שהמושג הזה הוא מוזכר בתנ״ך כרופא אליל, אבל הוא באמת מוזכר. ברוכוס. ברוכוס, כן, בדיוק. רופאי אליל. כן. בשמ... כן. אז זהו, אז בשמות <coughs> אלוהים מדגיש את החשיבות של השייכות לו כשמיר... בשמירה על המצוות שלו, כדי שהוא יוכל להגן על העם שלו מפני מחלות. זה okay. בעצם, okay. עכשיו איך הוא מגן עליהם? הוא הרופא. בעצם הוא זה שמרפא אותם מהמחלה. שאני... מה, מה גורם בעצם למחלות האלה? החטא. החטא הוא בעצם המחלה הגרועה ביותר שיש לבן אדם. שאר הדברים שקורים לבן אדם הם רק סימפטומים <coughs> כל הדברים, אם זה סרטן, אם זה מחלת לב, אם... לא משנה מה, כל מחלה פיזית או נפשית שיש לנו כתוצאה מהמחלה שנקראת חטא, שבעצם הורג לא אותנו. לא, <coughs> לא, לא, זה לא אומר, זה לא בעקבות מה שאתה עושה, <coughs> אלא שאתה נולדת כבר לתוך הסיטואציה הזאת, נכון? <coughs> לכן בעצם אנחנו גם מזדקנים, אפילו אתה יכול לחיות את החיים הבריאים ביותר שיכולים להיות, אבל זה לא אומר שאתה תחיה לנצח. גם אנשים בריאים מתים, לא רק אנשים חולים. בן אדם מגיע לגיל מסוים שהוא לא, לא חייב לחיות חיים רעים, הוא יכול לחיות את החיים הבריאים, לשמור על כל הכללים של הבריאות, לחיות במצב הכי אופטימלי, אבל אם הוא יחיה לנצח? יגיע היום שהוא ימות, ממה הוא מת? מזקנה. הוא מת, מהחטא, נכון. כי אפילו אם, לא, אפילו אם הוא לא יהיה יום אחד חולה בימי חייו, יכול להיות שהיו אנשים בריאים, אני לא אומר שלא. אולי מבחינה גנטית הם היו נפלאים, אולי מבחינת החיים, הצורת חיים, הסגנון חיים שלהם. כל בן אדם מת בגלל החטא. לא משנה אם הוא בריא או חולה. לכן יש הרבה אנשים שאומרים, מה, מה זה משנה, אז אני אוכל זה, אבל אני אומר להם, אוקיי. אבל למה לעשות את זה בכוונה לקצר את זה? אם לאלוהים יש תוכנית שתוכנית יותר. אבל זה גם לא לקצר, התוכנת. נכון, לא רק התוכנית, איכות החיים. איכות החיים היא טובה יותר. אוקיי, אני חושב שדי מיצינו את השאלה הזאת. לא, יש לי שאלה אני רק רוצה להגיד לך דבר מסוים, כי אם אנחנו נתעכב על שאלה אחת, אנחנו לא נצליח לסיים. לא, לא, אני רק רוצה לידעת שאני מבינה. אז אלוהים הוא הרפא שלנו מהבחינה שהוא לא... אותנו מהחם. אלוהים לנו. רופא שלנו עם כל מה שמשתמע לך, הוא מרפא אותנו עם כל מה שמשתמע, הוא רופא. עכשיו מה זה רופא? רופא כל חולים. הוא בעצם, כשאת נמצאת תחת חסותו, למשל אם הוא נותן לך אוכל, זה גם זה, זה גם רפואה, את לא תבוטי. הוא בעצם, הוא מחזיק אותך, את הקיום שלך, הקיום שלך הם נמצאים של הרופא הזה, הרופא המושלם. זאת אומרת, הוא דואג לך לכל מה שקשור, גם לרפואה נפשית, גם לרפואה פיזית, לכל מה ש... רוחנית. רוחנית כמובן, בטח. אני צריך לדבר על הכל על גם. הכל, על, על כל דבר שהוא בעצם... אה... שלום, מה? אלוהים הוא סולח את החטא. הוא סולח, אבל החטא בעצמו יש קונסקוונסיה. Mm -hmm, נכון, יש קונסקוונסיה. הסליח, <אח> לסליחה של אלוהים, לחטא, יש גם תוצאות פיזיות, לא רק, לא רק רוחניות. אלוהים, כשהוא סולח, הסליחה שלו היא לא רק בזה שהוא כתב את זה, אוקיי, סלחתי לה. <אח> זה לא רק ברשימות, אלא לסליחה שלו יש תוצאות רוחניות ופיזיות. ברגע שאנשים עם סטרס, הם מרגישים... מועקות מאוד גדולות על חטא שהם עשו, אבל הם יודעים שאלוהים סלח להם לא רק מבחינה פסיכולוגית אין נהיה להם טוב יותר, אלא עצם העובדה שאלוהים סלח להם, החטא שהוא נסלח פועל פחות מחטא שלא נסלח. זאת אומרת, הכוח של החטא שלא נסלח, יש לו כוח יותר גדול לפגוע בגוף שלנו. כי אנחנו נושאים אותו עלינו, אנחנו לא נותנים אותו לאלוהים. את מבינה? אנחנו לא, אנחנו לוקחים את ה... אנחנו ממשיכים עם החטא. אם אנחנו חוטאים, ואלוהים סולח לנו על החטא, אז החטא הזה, אומנם הוא נסלח, אבל אנחנו לא ממשיכים ועושים אותו. איך אנחנו בטוחים שאלוהים סלח לנו? כי הוא אמר, שאם אתם תבואו אליי, נסלח לנו. בגלל מה שהוא אומר, לא בגלל מה שאנחנו מרגישים. אנחנו לוקחים זה את זה מה שהוא אומר. זה הבטחה שלו. בדיוק. זאת הבטחה שלו, ואנחנו יודעים שמשהו מבטיח הוא מקיים. ואם זה אנחנו, הם, אנחנו הם, מכירים אותו באופן אישי, אנחנו יודעים שהוא סלח לו, כי אנחנו מכירים אותו. אני <אז> <נתן אז> לך <אז> דוגמה, נגיד שאת חטאת לאבא שלך, חטא גדול מאוד. ואת באה ואומרת לו, אבא, אני ממש מצטערת, אני עשיתי חטא גדול מאוד, אני מתחרטת עליו, ואני מבטיחה לא לעשות אותו יום ומתוך ההיכרות שלך עם אבא שלך, את תדעי אם האבא שלך הוא יסלח לך או לא יסלח לך. מתוך ההיכרות שלך איתו. אם את לא מכירה אותו, את לא, את לא תדעי. אבל איך את תדעי? בגלל שיש לך אבא, זאת אומרת, אבא שלי, אני מכירה אותו כל החיים שלי. תמיד כשאני באתי אליו, הוא תמיד סלח לי. ואני קראתי פעם, הרבה פעמים שהוא סלח לאנשים אחרים. לכן אני בטוחה שאני ביקשתי ממנו שיסלח לי, אני בטוחה שהוא סלח לי. <ש> <ש> אז בגלל זה. אז אוקיי, זאת הייתה השאלה על אלוהים כרופא. אנחנו נמשיך לשאלה השנייה. כתוב שבעצם הגוף אחרי המוות מתכלה, זאת אומרת הופך להיות אפר, עפר, סליחה. ולכן בעצם מה קורה עם הרוח שהייתה בו, שאלוהים נפח בו? אני לא צריך ללכת להגיד לכם את דעתי, כי כתוב בדיוק תשובה לשאלה הזאת, אם אנחנו נלך לקהלת, מה קרה עם הרוח שאלוהים נפח באדם? קוהלת. כתוב בקהלת, פרק 12, פסוק 7, קהלת, נו בספרדית. פרק 12, פסוק 7. בדיוק מה שאנחנו צריכים לדעת, אנחנו יודעים, כתשובה לשאלה הזאת. בוא נקרא, פועלת 12, פסוק 7. נכון, בדיוק. נכון. וישוב העפר על הארץ כשהיה, אוקיי, זה הגוף מתכלה, נכון? והרוח תשוב אל אלוהים אשר נתנה. זהו, יש לכם את התשובה. מה קורה לרוח? חוזרת לאלוהים שהוא נתן לה. ומה הוא עושה? זה הרוח שלו, זה החיים שלו, הוא חברת החשמל, אוקיי? הוא התחנת כוח. הוא, הוא זה שבעצם מזרים את החיים. כשהחיים נגמרים הם חוזרים אליו. זאת אומרת, הוא לוקח אותם. אלוהים נותן ואלוהים לוקח. אבל לא עושה עם זה מעל... זה, לא, זה לא, לא שמה הוא עושה עם זה, זה, זה חיים, רק לו לא יש חיים. הוא משתמש בזה לצרכיו, אין לזה סוף, זה מקור בלתי נדלה של חיים, זה הוא, הוא בעצמו. מה כתוב? שהפוטוגרוף ושהרוח... לא, כתוב שאין הבדל ברוח. ברוח? אז הרוח של אלוהים. אז תכלס... כן. <אז>... אין הבדל בין הרוח של חתולה לרוח של אדם. איי, איי. אני מכירה... זה מראה לך את ההוכחה שאין דבר כזה נשמה. כי אותו רוח שהחתול חי, זה אותה רוח שהאדם חי, ואותו ש... רוח שפרפר חי. הוא בעצם נותן את החיים לגופים שהוא ברא. אז, אז הוא פשוט נותן... נותן, נותן הוא נותן חיים, כן. וככל שיש יותר אנשים, הוא נותן... הוא נותן חיים, כן. אין סוף, אין סוף, הוא יכול לתת חיים לכל היצורים שהוא בורא. זה עשייה לא, זה לא. תשמעי, את יודעת איזה קל עכשיו לענות לשאלות של אנשים? יפה, אז אני שמח לשמוע. טוב, אני רוצה להגיד לך משהו, שתסביר לי. אני מכירה מי ש... אני לא אוהב עבירות, אבל אני מכירה מי ש... שהיא יושבת והיא מקבלת את הרוח של אנשים שבאמת. זה שדים ורוחות, זה לא מבין. בואי אני אסביר לך, תראי. בעצם, לשטן אין שום בעיה להתחפש לכל דבר. מכיוון שהוא הכיר את האנשים שמתו. הוא מחקה אותם. לכל בן אדם יש כוחות רעים שמכירים אותו. השטן מכיר אותו מצוין. מהיום שהוא נולד עד היום שהוא מת. את כל האורח חיים שלו ואת כל החיים שלו הוא יודע עכשיו. ואפילו דברים שאחרים לא יודעים, הוא יודע. לכן בעצם ברגע שאנשים מזמינים כאילו את המתים, לא המתים באים, מי שבא זה שדים ורוחות, בעצם שדים של השטן שמתחפשים לאנשים האלה, הם השליחים של השטן, הם המלאכים של השטן, הם באים בתחפושת של הבעל, של האישה, שלא משנה מי, ומדברים בשמם, מכיוון שהתנ״ך אומר שהמתים לא יודעים הם מתים, הם משני עפר. הם לא, לא ממשיכים לחיות אחרי שהם מתים. בשום צורה, לא בצורת רוח ולא בשום צורה. אין להם מחשבות, אין להם רצונות, אין להם רגשות, אין להם כלום. שום דבר, אין להם זכר מתחת לשבש. הם נמצאים במצב של שינה. הם לא זזים, הם לא כלום, הם נשכחו. בקיצור, נשכח זכרם. אני אשאל אותך שאלה, מי היה סבא של סבא של סבא של סבא של סבא של סבא של סבא את יכולה להגיד את השם שלו? מה קרה לזכרו? מי יודע מי זכרו? אין זכרו. למה האנשים היחידים שזכרו אותו אלה שזכרו אותו שהם עדיין היו חיים? אבל ברגע שגם הם מתו, ורק הם ידעו עליו, אז הוא נשכח. אף אחד לא יזכור אותו יותר. מדוע? מכיוון שזה מה שהכתובים אומרים, למתים אין זכר. זה שעושים מסקאלה. אוקיי, okay, האזכרה היא לא בשביל המתים, האזכרה היא בשביל החיים. למשל, אם uh, חס וחלילה קרוב משפחה נפטר, אז אנחנו רוצים בשביל המשפחה עצמה, כדי uh, לכבד את הזיכרון שלהם, <תקרח> שלהם, לא של <שלמד>. המת, <תקרח> הוא כבר לא, לא שומע כלום. <תקרח> אז אני בא ואומר, <תקרח> כמה תום היה בא עליך, היה עזר <תקרח> לכל כך הרבה אנשים, אנחנו נתפלל בשבילך, שהזיכרון שה <תקרח> הזה, <ש> <תקרח> מה שלמדת ממנו, שבאמת כל הילדים יהיו ככה כמו שהוא היה, זוכרים אותו, אבל לא זוכרים אותו בשבילו, האזכרה היא לא בשבילו, הוא לא, אנחנו זוכרים אותו, אבל הוא בעצם לא זוכר כלום. אתה יודע שמתקשרים לאחי, מזמינים אותו לבוא לבית כנסת, לוקחים ממנו כסף בשביל לעשות השכלה לאבא אוקיי, אז זה מניפולציה של, זה פשוט מניפולציה של רגשות של אנשים. זה כואב שעושים דברים כאלה. אבל זה בא מתוך אמונה שגויה, האמונה השגויה אומרת מאז בריאת העולם השטן אמר לחווה לא מות תמותו. מאז השקר הזה ממשיך עד היום, שבן אדם מת הוא לא ממש מת, הוא ממשיך לחיות בצורה של רוח, וזה שקר, לכן זה נותן לאנשים הרבה בעצם אה, כאילו תקווה שבעצם אלו שמתו ממשיכים לחיות. אבל תחשבי איזה צער זה, תחשבי על אלה שמתו באמת את היית רוצה שמישהו שמת ימשיך לראות את כל הצער של האנשים פה על פני האדמה? כמה קשה להם והוא טוב לו שם והם ככה סובלים פה על האדמה? אין, בטח שאף אחד לא היה רוצה אבל מה שאנחנו רואים שכל האמונה הזאת היא תוצאה מאמונה שגויה שהנפש של האדם היא אלמותית מה זה אלמותית? שהיא לא מתה אבל היא מתה היא מתה לגמרי, אנחנו יודעים שהנפש היא, היא בנויה משני חלקים, היא בנויה מגוף ומרוח של אלוהים, ואז היא הופכת להיות נפש חיה. מה זה נפש חיה? נפש חיה, עומדת, נושבת. ברגע שחסר אחד האלמנטים האלה, או, או הגוף, או הרוח, אז היא כבר לא נפש חיה. היא, היא לא יכולה להמשיך להיות נפש חיה. היא לא יכולה להמשיך להיות נפש חיה. איך יהודים מאמינים בזה? שני הדברים האלה, אז אני אתן לך דוגמא, בוא אני אתן לכם דוגמא. שיש לכם שני הדברים בנפרד, זה לא נפש חיה. אם יש לך רק רוח של אלוהים, זה לא נפש חיה, ואם יש לך רק גוף, זה לא נפש חיה. רק ברגע ששני האלמנטים האלה מחוברים ביחד, אז זה הופך להיות נפש חיה. למה הדבר דומה? אני אתן לך עכשיו מסמרים וקרשים. אוקיי? מסמרים וקרשים. פה הקרשים ופה המסמרים. עכשיו אני אקח את המסמרים scorch, את ואת הקרשים ואני אעשה מזה קופסה, אוקיי? זה קופסה. הקופסה מוכנה. אני אקח את היא הלכה לעולמות אחרים? האם היא הרי, הרי קרשים ומסמרים זה לא קופסה, נכון? נכון? קרשים זה קרשים ומסמרים זה מסמרים. אבל ביחד, כשאני מחבר אותם, זה יכול להיות קופסה או מיטה או כיסא או מה שאתה רוצה. אבל ברגע שאני מפרק אותם, אז מה בעצם? אז הקרשים חוזרים להיות אדמה, כמו שהאדם חוזר להיות עפר, והרוח, שזה המסמרים, הם חוזרת לאלוהים שלנו. מה קרה לקופסה? נעלמה, אין קופסה. כי הקופסה חייבת להיות רק עם השילוב של המסמרים והקרשים. רק בשילוב הזה היא קופסה. אתם מבינים? זה, זה מסביר את הדבר הזה טוב. וגם מקרשים שונים, אפשר לעשות דברים שונים. בדיוק. אז הקרשים זה מהווה את הגוף, והמסמרים בוא נגיד שזה מהווה את הרוח. רק ביחד הם בעצם מהווים גוף, שהם קשורים ביחד. אני חושבת שיש המון דברים שאנחנו לא רואים. כי גם כמו שיש את הדגמה הזאת ש... נגיד את הרגשות, לא רואים, אבל הרגשות כן באות, וזה כן מהלב, mm -hmm. ויש הרבה יותר דברים בלב ממה שיודעים ומה נכון, שרואים. טוב, אלה שברוח. אנחנו קוראים להם דברים של רוח הקודש, אל תטעי. רוח הקודש, וההבנה שלנו, זה תוצאה של פעילות מוחית. נכון. רגשות, את לא יכולה להרגיש בלי מוח, אוקיי? כן, לא, אבל אני אומרת עדיין, יש, נגיד, אני מרגישה, לא יותר אה, מתרגשת ממישהו אחר. הרגש... יש אנשים נגיד שיותר רגישים, יש אנשים שפחות רגישים. אוקיי, אבל זה, זה, רק זה רק בגלל המוח שלך, לא בגלל הרוח שלך. המוח שלך, בלי המוח שלך אין שום פעילות רגשית. כן, okay, אבל זה לא רק המוח, זה גם הלב, יש משהו מעבר אוקיי, okay, אבל, עלי, אבל עלי, זה, זה נכון שאנחנו מדברים על הלב, אנחנו מדברים על רגשות. אבל הלב הוא בעצמו לא מפעיל רגשות. הרגשות <laughs> באים מהמוח, <laughs> לא כן, מהלב. כשאנחנו מדברים על משהו שקורה בלב שלי, אני בעצם מתכוון לרגשות. למשהו שהוא עמוק, משהו רוחני, mm. אבל הלב עצמו כמכשיר הוא לא ממש חושב, מה שחושב yeah, זה רק בצורה מטאפורית המחשבות של הלב. אני חושבת שזה עדיין תלוי בלב, עדיין זה תלוי בלב בגלל שהיו נגיד כשעשו לאנשים השתלות לב, אז נגיד בן אדם מאוד עדין ונגיד היא אישה שהייתה מאוד עדיגה וזה ושמה לה של הגבר, תגיד זה, היא השתנה, היא רוצה יותר איזה. זה מי ש... זה לא... זה אני לא יודע איך אפשר להוכיח את זה, כי בעיניי זה לא נשמע אמין. לגמרי. לא, אבל תקשיב. לא נשמע לי אמין, מכיוון שזה איבר בשרי, שמה שבעצם משנן את הרוח של האדם זה המוח שלו ולא הלב. כן, אבל זה לא סתם. רגע, אני אתן לך דוגמה. נניח שהיה בן אדם שכמו, איזה בן אדם טוב. וואו, איזה בן אדם טוב. מה זה, יש לו לב טוב. תמיד עוזר לאחרים. בן אדם הזה, עלה לו לב. היו צריכים להחליף את הלב שלו, שמו לו לב של בן אדם רע. אז הבן אדם הזה הפסיק להיות טוב? מי מחייב? אז הוא כבר לא יהיה בן אדם עם לב טוב? לא. למה לא? הוא כן יהיה, הוא יהיה אבל שונה. הוא יהיה שונה? אני לא יודע. אז UM לכן אני אומר שאני לא בטוח. זה שמחליפים לב בשר, זה עדיין לא אומר שהאופי משתנה. אני פשוט לא מסכים איתך אם היה לי הוכחות יותר אמינות, בוא נגיד, אני לא יודע כמה השתנת לב התגרמה לו לטראומה. כי זה עניין טראומטי. אם קורה לך משהו, החלפת לב זה כמובן אירוע טראומטי. אם נגיד בן אדם היה לא, אם הוא היה בן אדם... אם היה בן אדם שהוא נדיב לב ושמים לו בן אדם קמצן, אז פתאום הוא יהיה קמצן? לא, זה לא יהיה דרסטי, בצורה דרסטית כזאת. ברור שזה תלוי, אני אומרת שאחד לא תלוי בשני, אבל זה תלוי אני לא יודע. מה? זה כמו ש... אם יש לך, נגיד, מישהו שאלה, חתכו לו את היד, אם לא היה לתכננת, אז מין הסתם שיהיה לו גם קשיים לעבוד עם היד לא, לא, זה לא זה לא דוגמא טובה, מכיוון שהם עושים התאמה של לב מלב של אדם אחד לאדם אחר, חייבת להיות התאמה מושלמת. הלב של זה שהוא טעם לגוף שלו חייב להיות בדיוק כמו הלב הקודם. לא יכול להיות לב אחר. אז זאת אומרת שאם היו משתילים לו יד, היא חייבת להיות בדיוק אותה יד כמו היד הקודמת. אם את עושה את אותה אנלוגיה. פיזית. אבל יש תכלית שאנחנו לא רואים. או, אנה, אני אגיד לך משהו, אני לא מסכים עם לב עצמו, בשרי, שהוא יותר רוחני מלב אחר, או פחות רוחני. אני מדבר על הלב עצמו, הגשמי, שאת לוקחת לב של בן אדם אחר, ומשתילה אותו בגוף של מישהו אחר, את לא לוקחת את הרגשות של אותו אדם יחד איתו, עם הלב הזה, ומשתילה את... הגנטיקה של הרגשות לא עוברת... מה זה לא עוברת? הגנטיקה נשאלת כאן. רגע, רגע, של הרגשות. של המוח של הבן אדם השני עובר דרך הלב שלו למוח של הבן אדם האחר? זה לא רק זה, בגלל שאם נגיד אני רגישה, אז סימן שכנראה גם אמא שלי... תמשיכי רגישי. הלב החדש שתקבלי לא ישנה את העובדה. אבל הוא לא משנה את הרגשות שלך. הוא לא משנה. אז אם זה ככה, זה כן משנה הגנים של אמא השני ולב משנה. לא, לא, רגע. הגנים האלה שאנחנו מדברים עליהם, כשאת מדברת עליהם, אל תשכחי שאדם שיזרום בלב הזה, זה לא אדם של האיש הקודם. זה אדם לא של אני... האיש הזה. כן, אבל על זה אמרתי שזה לא בצורה דרסטית, ולא אמרתי שיש... טוב, רק... תראי, ש... אני אגיד לך מה, שיע. אני אגיד לך משהו. אני, הסוג האלה, הזה של השאלות, עכשיו שאנחנו נוגעים בהם, הם, הם מאוד מאוד מעניינים, באמת. יש רק, יש לי איתם, יש לי איתם בעיה קטנה אחת, כי הם לא מוסיפים לי הרבה לחיי אמונה שלי עם אלוהים. הם, זה סתם, אני קורא להם שאלות חכמולוגיות, כי אני בעצם הרבה לא יודע על זה, את יודעת מה, אם באמת זה ככה, אז, אני, אז, אז בואי נשאיר את זה ככה, אין לי בעיה עם זה, גם אם זה ככה או גם זה ככה. זה לא מוסיף לי, נניח שאת צודקת, אני חושב שזה את לא לא מבינה, גגע, לא, לא גגע משנה, לי. לא משנה, נניח שזה הגיוני, אני יכול לקבל את מה שאת אומרת, אם נניח שזה, אם באמת זה ככה, אבל כשאני שם את הראיות מול עיניי, אני לא מרגיש שקרה משהו נפלא רוחני בחיים שלי, שאני פתאום אה, אה, גדלתי באמונה כתוצאה מה, מהגילוי הנפלא הזה, את מבינה, את לכן אני לא יורד לאומץ של הדברים האלה לא, יותר מדי. כן, אבל אז אם אין לזה הוכחה מוחלטת שהדבר הזה אכן הוא באמת משמעותי, איבר מגוף אחד אין. שמושתל, אם זה כבד אין. לדוגמה, אם הכבד או אם הלב או הריאות או כל משהו אחר פחות חשובים מהלב, אני לא יודע את זה. התכנית. אז אני אשאיר לך את זה לחמיט. אם משתילים למישהו כבד, אז הרגשות שלו הם שונים, אם ישתילו לו לב. אוקיי, את מה תעשי את החשבון שלך? כי גלים זה גלים, זה לא משנה. אם אני משתיל לך אצבע, או אני משתיל לך כבד, או אני משתיל לך לב. אבל יש גלים בכל תא של כבד גם. אוקיי, אז את, את, גלים שלו. אז בסדר, אז את יודעת מה? תעשי את העבודת דוקטורט שלך על הנושא הזה. ואני באמת אהיה מאוד מעוניין לקרוא את ה... לא, כי אנחנו, לכן אני אומר, אנה, אנחנו חייבים להתקדם, אנחנו לא רוצים, פשוט עכשיו יש רק רבע שעה נשאר לנו. אני יכולה משהו? כן. פשוט אני הקרטית, זה ניסיון שלי, שנתנו לי, לא דם, אבל, לא חשוב, נתנו משהו. מוצאים לי מראה מאוד גדולה, שאצלי היה, הרבה יצא את הדם ורצו לעזור לי. אוקיי. ימים הוא שלי נתקן נגד זה. אז שחודש ימים... אז מה המסקנה שלך? לא, פשוט זה מאוד מאוד משפיע. זה מה זה? זה אכלה, רפה אבל זה אסמי דם של בן אדם אחר. כן, אבל זה בגלל הרגשות שהיו לו. אנחנו לא מדברים על זה. אני לא יודעת. אני לא יודעת ממה. דווקא הגוף שלי, אז זמן שזה לא... לא סיסר. כל הזמן שזה היה נחמה בגוף זורג. אוקיי, אבל... אני פגשתי על הפעמים, ובגלל זה אני הייתי... אפילו להוסיף זמן. שזה באמת, יש דבר כזה, אני לא יודעת... זמן זה, אבל יש באמת גוף לא כל כך משתמש. אוקיי. לפני שאדם, אדם. מה? לפני שהחיים. זה הנפש, נכון. נפש, הרי זה החיים. החיים, מה קורה לחיים שאת מדממת? למה את מדממת למוות? החיים יוצאים ממנו. נכון, זהו. זה הנפש. בעצם, הנפש החיה. אדם הוא, הוא זה שעובר בגוף, הוא מראה את, את החיות. <אח> מה קורה, <אח> <מה> קורה <אח> לדם <אח> שה שהלב מפסיק לעבוד? <אח> הוא מפסיק לזות. <אח> <אז, אח> <laughs> כן. טוב, שאלה הבאה, מנהרות הכותל, אוקיי, okay, בואו נפתח במתי פרק 24 פסוקים 1 ו-2, שאלה של, שלישית עכשיו, מה? מנהרות הכותל, מתי 24 פסוקים 1 ו-2, <laughs> מתי צ'טירי <laughs> <laughs> בצאתו מבית המקדש ללכת לדרכו, ניגשו תלמידיו להראות לו את בנייני המקדש. הגיב ישוע ואמר להם, רואים אתם את כל אלה? אמן, אומר אני לכם, לא תישאר פה אבן על אבן אשר לא תופל ארצה. אוקיי, uh, okay. אנחנו רואים פה בעצם שישוע טוען uh, ומנבא שבית המקדש הוחרב עד היסוד והוא בעצם uh, מתאר את זה בכך שהוא אומר שלא תישאר אפילו אבן על אבן. Uh, אני רוצה שתסתכלו על הסמנטיקה של הפסוק, כתוב לא תישאר פה, איפה פה? נכון? איפה שהם מסתכלים? נכון? מה הוא אמר להם לפני זה? הוא אומר להם, רואים אתם את כל אלה? אתם שמים לב שהם מסתכלים? על מה הם מסתכלים? על בקדש, נכון? <תקל> הוא יותר גבוה מהם? כן. <תקל> אתם יכולים <תקל> לדמיין אותם מסתכלים על הבקדש, כל התפארת שלו, ואומרים לו, וואו, <תקל> תראו איזה יופי, ואז ישוע אומר להם, אתם רואים את כל אלה? אבן על אבן לא תהיה אשר לא תופל ארצה. תופל. מה זה ליפול? אם זה משהו נופל, סימן שהוא היה למעלה, נכון? <תקל> אז תשימו לב, אנחנו כבר רואים פה שהוא מדבר פה על אבנים נופלות. למה אני אומר את זה, ישוע לא דיבר על המבנים קודם כל שמסביב לבית המקדש, דרך אגב בית המקדש לא היה המבנה היחיד. היו עוד מבנים ליד בית המקדש, חומות שמסביב. כמובן שהן גם נחרבו, אבל ישוע מדבר איתם על בית המקדש. הוא לא מדבר איתם על מבנים שמסביב, או אפילו מתחת למקדש, אלא לבניין עצמו. למקדש? מה? <laughs> היו. <laughs> המנהרות של הכותל, <הקוטן>, היו שם. למה? <laughs> העובדה שהוא לא אמר זה עדיין לא אומר שהם לא בנו. את חושבת שכל המבנים שהיו בארץ ישראל <laughs> היו מבנים שאלוהים <laughs> אמר לבנות? <laughs> הורדוס, <laughs> שמעת על הורדוס? <laughs> האם כל הארמונות והמקדשים שהוא בנה הם, הם, הם היו משהו שאלוהים אמר לו? לא. זה היה משהו רומאי, הוא היה מלך רומי שנבחר לכהונה דרך הקיסרות הרומית למלוכה. והוא בנה הרבה דברים, הורדוס לא רק בנה בליינים שאלוהים אמר לבנות. ובית המקדש לא היה המבנה היחיד בירושלים. כיסר... לכן, מתחת לבית המקדש היו דברים שנבנו, וגם מסביב לבית המקדש היו דברים שנבנו. אבל כשאנחנו קוראים את, את הנבואה של ישוע, הנבואה הזאת מתייחסת אך ורק לבית המקדש. ולכן כתוב שום אבן לא תישאר שלא טופל ארצה. אוקיי? אז עם זה? לא, היא פשוט שאלה איך זה יכול <מח> להיות <מח> שאם ישוע אמר אז יש מנהרות הכותל. זאת בעצם הייתה השאלה, סליחה שלא אמרתי, אבל בעצם למנהרות הכותל השאלה הייתה אם ישוע אמר שאבן על אבן לא תישאר, למה מנהרות הכותל עדיין קיימות? ואני אמרתי שהוא דיבר על בית המקדש, הוא לא דיבר על מנהרות הכותל או על אחרים. אוקיי, אז זה הסיבות. וזה קרה. בדיוק כמו שהוא אמר. אפילו ארכיאולוגים אומרים. שבאמת, כמו שהוא אמר, אבן על אבן הוא נשאר. אוקיי. פסוקים הבאים, מתוך ישעיהו 65. זה גם לא מסובך. זה גם לא מסובך. פרק שישים וחמש, קודם כל נקרא, אה? מה שלא מובן פה זה פסוק עשרים, אבל כדי שהוא יהיה מובן, 65. אנחנו נקרא משבע עשרה עד תשע אוקיי? שישים וחמש. כן. 60. אנחנו 60. פותחים 60. ב... 25. בדיוק, אנחנו פותחים בישעיהו, שישים ונקרא מפסוק שבע אוקיי? מפסוק 17. בואו נראה מה כתוב. <coughs> כי הנני בורא שמיים חדשים, פה אלוהים מדבר. כמובן שישעיהו לא בורא שום שמיים בארץ חדשה, זה אלוהים מדבר פה. רק שזה יהיה מובן, כי הרבה פעמים בארץ אנשים חושבים שאם אה, אה, כתוב הנני, אה, אז הנביא מדבר פה. אה, כשהנביא מדבר פה, אנחנו יודעים שאלוהים מדבר, הוא מדבר דרך הנביא. כי הנני בורא חדשים וארץ חדשה, ולא תיזכרנה הראשונות, ולא תעלנה על הלב. אוקיי, קודם כל השאלה היא כזאת, אם חדשים וארץ חדשה, למה הוא מתכוון ראשונות? לא תיזכרנה הראשונות, אז כבר אנחנו פרק א', שאלו היו נכון? אלוהים ברא בפעם הראשונה שמיים בארץ, נכון? והם בעצם, אלוהים אומר, אתם לא תזכרו את השמיים והארץ הישנים. אני בורא שמיים וארץ חדשים. עולם חדש. אני רוצה שאתם תהיו חלק מהעולם הזה, yes. תכף נקרא את זה. Yes. ולכן אתם לא תזכרו yes. את העולם הישן. Yes. אתם yes. תהיו yes. בעולם yes. החדש הנראה. Yes. השמיים yes. חדשים yes. וארץ yes. חדשה. Yes. זה נפלא. Yes. אמ� ולא תיזכרנה ראשונות ולא תעלנה הלב זה אותו דבר אוקיי? זה, זה, זה יקרה מתי שאבא שלי עכשיו, עכשיו נלמד אנחנו עכשיו רק את הפסוק הראשון אמרנו משבע עשרה okay. עד עשרים אוקיי? Okay. הפסוק הראשון אומר ולא תיזכרנה ראשונות וכדי להדגיש את זה אלוהים אומר okay. את, את, את אותו דבר פעמיים <laughs> ולא תעלנה על כל לב זאת אומרת גם <laughs> לא תיזכרנה לא, לא אוקיי? זה אותו דבר <laughs> <laughs> שמונה עשרה סיסו וגילו אתם שמים לב שזאת מצווה מאלוהים הוא אומר לנו תסמכו ותגילו עד מתי עדי עד עדי עד לתמיד לעולם אשר אני בורא כי הנני בורא את ירושלים גילה ועמה מסוס. לא רק עולם חדש אלוהים בורא לא רק שמיים חדשים וארץ חדשה הוא גם בורא ירושלים חדשה ו... כמובן שהעם שלו ישמח בה מאוד. אמן. <מח> כתוב ועמה משוש, זאת אומרת שמחה. פסוק 19, וגלתי בירושלים, גלתי גם אלוהים שמח. וכמה okay? זה ועמה משוש? העם שלה ישמח, שמחה, משוש זה שמחה. אה, העם של ירושלים. כן, אוקיי? Mm -hmm. okay? זה ההתחלה של הפסוק, היא דומה מאוד, שישו <מח> וגילו. המילה הזאת סיסו ומשוש זה אותו דבר, גם תשימו לב בפסוק 19, אלוהים מדבר על עצמו אפילו, הוא אומר וגלתי בירושלים, תחזרו אחורה כמה, פס... אה, כמה מילים לפסוק 18, כתוב גילה ואמה משוש, אוקיי? כן. פסוק 19, וגלתי בירושלים וששתי בעמי. בקיצור, כל הישויות שיהיו בעולם החדש יהיו שמחות מאוד. העם של אלוהים ואלוהים בעצמו, יהיה גיל ושמחה ומסוס וסיסו וכל זה לכל הישויות. לא יהיה, בקיצור, לא יהיה, יהיה רק שמחה. איך אנחנו רואים את זה? אה, אה, עדי עד שאני בורא, אה, רגע, עכשיו תשימו לב, ולמה יהיה שמחה מכל הצדדים? כשאלוהים רואה מוות, הוא שמח? לא שהוא רואה כאב, לא צער, לא אבל. לא אז, אז עכשיו אתם תראו הוא, הוא, מה הוא אומר בהמשך? וגלתי בירושלים וששתי בעמי ולא הישמע בה עוד קול בכי וקול זעקה אתם שמים לב למה הם כל כך שמחים אלוהים שמח העם של אלוהים שמח לא לא נכון אוהב אוהב אלוהים. כי הדבר הנוראי ביותר שהיה הדבר הכי נורא שיש איזה מוות אין דבר יותר גרוע מזה שבעצם שהורג אותנו שגורם לנו לכל כך הרבה צער אנחנו לא, לא, לא נחווה את זה יותר ולא יישמע בה, מה זה בה? ירושלים, נכון? כן. לא יישמע בה עוד קול בכי וקול זעקה. איזה בשורה נפלאה. מפסוק 17, אנחנו <אז> רואים שאלוהים... זה הבטחה. כן, הבטחה מאוד גדולה, זו הבטחה נפלאה. שהעולם הישן הזה, עם כל הצער וכל הצרות, וכל המלחמות והאסונות, וזה לא יהיה יותר. אז, אז לא יהיה כזה עוד כזה בכי וקול זעם. עכשיו בואו נראה. כן, כמובן, זה כאן, כמובן, שהמשיח יגיע, אז אנחנו יודעים. Uh, פסוק 20, ולא יהיה משם. איפה זה משם, דרך אמשלים. אגב? ירושלים. יפה, יפה. הנה, אתם, אתם uh, חוזרים בדיוק לפסוקים שעברו, וזה טוב. אתם, דרך אגב, זה לא במקרה, אתם יודעים כבר לאט-לאט, דרך השיעורים שלנו, דרך השיעורים שלנו, אתם לומדים איך ללמוד את התנ"ך. אתם לומדים את התנ"ך בדרך שהתנ"ך uh, מדבר. אתם חוזרים אחורה. אם למשל את רוצה לדעת מה, מאיפה זה משם, את חוזרת פסוקים אחורה, ואז את יודעת, מאיפה זה משם? בירושלים החדשה. לא נכון? משם, משם אני חשבתי, יאללה, מפה והלאה. כן. מאותו... לא יהיה משם עוד. לא. התכוונתי שמשם זה מאותו רגע והלאה. לא. משם זה מקום. שמה זה לא, לא אה, אותו רגע. אוקיי? Okay. גם התאזר שלי okay. אומר ככה. מה? שזה משם. משם. במקום. לא יהיה משם עוד. עכשיו תשימו לב, המילה הזאת עוד היא מאוד מאוד חשובה. למה? כי היא מזכירה לנו בעצם את המילה בפסוק הקודם, בפסוק 19. ולא יישמע בה עוד, אוקיי? Okay? קול בכי וקול זעקה. תשימו לב, המילים האלה מאוד חשובות. ככה אנחנו מבינים את התנ״ך. כתוב ולא יישמע בעוד כל בכי וקול זעקה ואז בפסוק 20 כתוב לא יהיה משם עוד עכשיו זה גם דבר שלילי אז איך אנחנו ידענו שזה דבר שלילי כי בכי וכל זעקה זה דבר שאלוהים לא רוצה שיהיה בעולם שלו okay. אז לא יהיה בעוד בכי וזעקה לא יהיה עוד עכשיו מה עוד לא יהיה עוד דבר שלילי נכון אוקיי yeah. okay. ולא לא יהיה משם עוד אוקיי? Okay, זה המשך של השליליות הקודמת, של הבכי והקול זעקה. לא יהיה שם עול, עול ימים וזקן אשר לא ימלא את ימיו. <laughs> עכשיו תשימו למה לא יהיה שם עול. לא יהיה שם תינוק, אני לא יודע אם כתוב אצלכם תינוק, אוקיי? <laughs> <Okay, laughs> yeah, yeah. לא יהיה שם תינוק וזקן שהחיים שלהם יסתיימו. <laughs> <laughs> <laughs> לא יהיה לא תינוק ולא זקן שהחיים <laughs> שלהם יסתיימו. נכון. <laughs> אוקיי? Okay, זה מה שכתוב. <laughs> כי... עכשיו הוא מסביר מהפסוק, מעכשיו, מה מהקטע הזה, הוא מסביר מה קורה היום. עכשיו, עכשיו, מהקטע כי, כי הוא מסביר מה קורה היום, פה, על האדמה. חצי הפסוק הראשון, זה מה שאלוהים אומר שלעולם של לא, לא יהיה עוד. נכון. מהמילה כי והלאה, מתואר מה שאנחנו רואים היום על פני האדמה. כי הנער אפילו, אם הוא יחיה מאה שנים, מה זה נער בריא, חזק, נפלא, <מח> גם אם הוא יהיה בן מאה, <מח> הוא ימות, <מח> נכון? <מח> וחוטא, <מח> אפילו בן מאה שנה, עדיין יקולל, אוקיי? Okay? אז הוא מדבר, עול אה, ימים וזקן, שלא ייה, לא יהיו בירושלים החדשה, שימותו, שלא ימלאו, לא יהיו. <מח> <מח> ובחצי השני של הפסוק הוא אומר, כי, למה? כי, היום, עד שאתם חיים במצב הזה של היום, בעצם נער, אפילו לא משנה, אפילו אם נער יהיה בן מאה, הוא ימות. כי מה שיש פה הבעיה, הבעיה היא מוות. מוות וחס, אוקיי? וקללה. אתם שמים לב? בגלל החטא. בגלל החטא. בגלל החטא. זאת אומרת שאפילו אם בן אדם חוטא מגיע לגיל מאה, הוא יצליח להגיע עד גיל מאה. החטא, הכללה של החטא הרוג אותו. בסדר. גם אם הוא נער, זאת אומרת בן אדם שהוא שמר על עצמו והוא עדיין נראה צעיר בן מאה, הוא ירוג. המ... המספר מאה בעצם זה מספר מאוד מאוד גבוה. בזמן של ישעיהו אנשים לא הגיעו לגילאים מופלגים של 100, הגיל מאוד מאוד ירד, רק היום בטכנולוגיה הצליחו עוד פעם להעלות את הגיל לגיל של 100 ויותר, אבל בזמן של ישעיהו האנשים מתו בגיל צעיר יחסית, 50, 60, מקסימום, לא יותר. לכן כתוב המספר 100 מתאר מספר גבוה מאוד, אוקיי? זה מספר מאוד מאוד גבוה. זה הפירוש של הפסוק הזה. בקיצור, מה שאלוהים אומר, אם אנחנו קראנו מפסוק 17 עד פסוק 20, הוא בעצם מראה לנו את העולם הישן מול העולם החדש שהוא בורא, אוקיי? דרך כל הפסוקים האלה. ואז תשימו לב מה קורה מפסוק 21. אלה שיהיו בעולם החדש של אלוהים, מה הם יעשו? בנו בתים, וישבו, ונטעו כרמים, ואכלו פר ים. הם לא יבנו ואחר ישב, לא יטעו ואחר יאכל, אוקיי? אתם שמים לב שבעצם החטא שהיום קיים בעולם, שמישהו בונה בית ומישהו אחר לוקח לו אותו, <מת> או מישהו נוטע או משהו ששייך לו, נלקח ממנו בחוסר צדק. בעולם החדש, בלי חטא זה לא יהיה. לא יהיה צער, לא יהיה חוסר צדק, יהיה צדק מושלם. <מח> לא ייגעו לריק ולא לא יעבדו לחינם, זה במילים אחרות, לא יתעייפו לחינם, ולא ילדו <מח> לבהלה, כי זרע <זה> <מח> ברוכי אדוני <מח> אמה וצאצאים <הם, מח> איתם, והיה טרם יקראו ואני אענה, עוד הם מדברים ואני אשמע. זאב וטלה יראו כאחד, זה בעולם החדש שאלוהים יברא. ואריה, הוא לא <מח> יאכל <מח> יותר חיות <מח> אחרות. <מח> ואריה כבקר יאכל תבן, כמו פרה הוא יאכל עשבים, ונחש עפר לחמו, לא יריעו ולא ישחיתו, בכל הר קודשי אמר ה'. אז הפסוקים האלה מראים לנו בעצם הבטחה ענקית של אלוהים, שהמצב הנורא ששורר היום בכדור הארץ, בעולם שאנחנו חיים, אלוהים, מסביר לנו שזה כל הדברים שאנחנו חווים לרעה היום, לא יתקיימו בעולם החדש שהוא בורס. העולם החדש יהיה שונה לחלוטין מהעולם שאנחנו מכירים היום. הוא שונה במהות הרוחנית שלו. מוות וחטא לא יהיו יותר. מה שיהיה, יהיה צדק של אלוהים לשלוט, והאהבה שלו לנצח, ומוות לא יהיה יותר. את זה אנחנו קוראים אחר כך בהתגלות ובשאר המקומות שמזכירים את הנבואות האלה של אלוהים על העולם החדש. אז אני מאוד מקווה שנהניתם מהשיעור להיום. מאוד נהניתי. גם נעליתי. אני. רציתי להגיד לרש"י. שהדתיים אומרים שזה די ישעיהו. כן, כן, זה לא רק הדתיים, גם אקדמאים. הם טוענים שיש כמה סוגים של ישעיהו. זה לא אני נכון. אני לא. לא רואה את זה בשום מקרה, אני, הם טוענים לפי סגנון הכתיבה. הם טוענים שהסגנון משתנה באמצע הספר, וזה כנראה ישעיהו אחר. ואתה מבין שיש לך אתה יודע מה? גם אם יהיה עשרים ישעיהו, אני לא מתייחס למספר הישעיהוים, אני מתייחס למה שכתוב. זהו. אני לא רוצה להיכנס עכשיו לספקולציות כמה ישעיהו היו. אם כתוב ישעיהו אחד, מספיק לי אחד. אם נניח שהיו יותר מישעיהו אחד, זה לא מעניין אותי כמה ישעיהו היו, מכיוון שמה שמשנה זה לא זה שכתב, אלא מה שכתוב. זה שוב הגדול. אוקיי, לא, אנחנו לא מדברים על השליח. אנחנו מדברים על התוכן של הדברים שהוא הביא מאלוהים. זה שוב אגדות שלו. אוקיי, אני לא רוצה לפרול את זה בשמות אגדות, לא, לא אכפת לי. מה שאני רוצה להגיד רק, שאנחנו באמונה שלנו מאמינים שמה שחשוב זה התוכן של מה שכתוב, ולא מי שכתב את הדברים האלה, לא, לא מן איזה נביא כתב אותם. אם הוא היה אחד, שתיים, שלוש, עושרים. אוקיי, זה כל מה שאנחנו רציתי להגיד לך משהו. כן. הספר התגלות. זה נורא נורא קשה. זה נורא קשה. אני קורא אפשרות אותו וזה קשה. קשה. כי את קוראת רק אותו. את יודעת מתי הוא הופך להיות קל יותר? כשאת, קורא, כשאת קוראת אותו, עם מה שכתוב על, על, על, בעצם התגלות זה נבואות שהתגשמו מהתנ״ך. כן. אוקיי? שהתגשמו ונבואות שעדיין לא התגשמו. שעדיין לא קרו. <חש> ומדובר בצורה <חש> מאוד סמלית. זאת אומרת אנחנו צריכים להבין את הסמלים. מאוד קשה. יפה, צריך לעשות סמינר, זה. כמו נכון מאוד, עכשיו בשביל זה פסטור שלום צריך זמן. ואני צריך באמת להשקיע בסמינרים פשוט צריך לזה את הזמן, אני צריך לשבת. ללמוד, להכין. ללמוד צריך זמן, וכרגע אין לי את הזמן הזה. טוב, הרב. אם הקהילה תיתן לי חופש לכמה שבועות, אני מוכן לשבת רק על זה. אז נו, מה, נו, אבל אנחנו, אנחנו נרוויח. נו, רק בשבת, אצלנו בימי רביעי. בסדר, בימי רביעי פנה מחליפה, אבל בשבת פנה. לא, לא, זה לא רק בשבת. בשבת אנחנו נרוויח. אוקיי, בסדר, אנחנו נדבר על זה כבר. אם מישהו יכין את הסמינר הזה, זה יהיה... מעולה. זה סמינרים, זה ארוך מאוד, עשרים הרצאות לפחות. עשרים ושתי? אני מאוד הייתי רוצה. טוב. אז אני מודה לכולם על השיעור, על ההשתתפות שלכם. אז בשביל לקבל, אנחנו נוותר. רק שנייה, תנו לי רגע לסגור כאן את השיעור כמו שצריך, אני מאוד מודה לכם על ההקשבה. ועל הזמן שאתם החלטתם לבוא לפה היום, שאלוהים יברך אתכם, אנחנו עכשיו נתפלל. תודה שלא הביא לי עם הדברים הכל-כך חשובים שאתה נתת לנו. אז זהו, אז יהיה לכם ערב מצוין, ואנחנו ניפגש בשבוע הבא, ונמשיך את השיעור. כל טוב.